Hvad er de sorte spejler, En ny version. Hver dag er klokken to. Forvent en sensation. Var det en god øh, aftensmad, du fik? Nej. Hvad fik du? Sådan en plade med øh, sådan en dyrlig snedmad, hvor skyen har ikke for langt som på lår og selv kød, Så den sådan sådan har været igennem. Du kunne da bare lige yeah. yeah. have stukket en arm ud og sagde noget frisky. Ja, det er det, Jens. Der var du også godt nok sjov der. Kæft, du var lidt sjov. Jeg skulle jo i radioen. Nej? Jeg burde komme i radioen. Ja, det er han Så havde jeg været en Carlsberg. Det er simpelthen en arbejdsplads i Danmark, der er. Nu spørger den der. Det er også typisk på SAS. Nu kommer der en støjede sig forbi. En støjede sig, ikke? Så de der støjede sig, de er jo kraftedme. Richard Branson er Virgin Atlantic der. Virgin Express, de er fat noget. Hende deroppe, ikke? Hun har født minimum otte børn. Jeg tror, hun er mor In... til brødrene Wright. In Inklusiv min mor har hun også født. Så gammel er hun. Det har været mærkeligt, Sas. Det strækker meget, men det skal vi nok <laughs> komme nærmere ind på her. Så har jeg drivet en kramsbær. Spist en muffin. Jeg sidder nu og læser nyhedsvisen. Ja, det er jo en special edition i dag. Ja, er Smit, der er... Han så at det er, men det skal ikke være, når man ser... Min i er der sådan en... Min dag, hvor jeg, hun fortæller, hvad hun laver i løbet af dagen. Ja. På hver time eller sådan noget, hver anden time. Og hun er på avisen tre gange. To gange er hun på avisen. Jeg synes det er om morgenen, og det er om aftenen. Så ham der David træs. ham der den virkelig fede chefaritør, som slet ikke er sat i scene-sætningen, slet ikke siger ja til at deltage i alle TV-ograger, fordi han godt kunne tænke sig at blive Fox næste spin-doktor. Godt han ikke er sådan... Han... Øh, han har en lang arbejdsdag. Ja. Det må ikke gå, man går ned med stress. Det gør han forhåbentlig ikke. Det gør at det, gør, det gør Lars Danesgaard, jo. Man kan også godt se, at der er kommet lidt mange øh, artikler igennem om øh, Morten Messerschmidt. Jeg ved ikke lige, om hun var derinde, øh, da de sætter redaktionsmødet omkring. Og det er også skrevet, at det gør hun ikke. Øh, hun, Men der skal jo skrives op den, skrevet Men nyhedsavisen øh, her, der i træs, mener, at Morten Messerschmidt godt kan få et comeback. Det er muligt. Og lige så lå man hende der, den fede bakkesanger inde af en. Jeg ved ikke hvad. Ja, hun er et stort, latterligt luk. Ikke fordi, jeg er noget mod tykke mennesker eller noget, men så er Lohmann, hun er, er bakkesanger inde. Hvis jeg vil se bakkesanger inde, så går jeg ind op på bakkens hvile. Jeg gider ikke at se på hende og alle de der andre tanter. Men no, hun er hun mener ikke også forkert, hvis hun havnede i grøften? Jo, det mener jeg også. Nå uh, nej, hvor vi bakker op om bakken, var. Der var vel mad, du kunne spise. Det var Røsten. sjovt. Har de ikke været, været i den tv-program sådan. Der, der var store madpakker, der var der. <guligheder> <guligheder> kunne du have heddet Jo, Ilder Mort Messersmith var med i øhh... Ja, øjeblikken. Uha, så det prudsigt, Jens. Jamen, det er prudsigt. Det er 10 km højde, der sker der ting, jeg sagde. Uha, jeg skal også må lukke over med. Men øhh... Morten, äh, Morten, Messersmith og pakkesangeren. De var jo i Big Brother-huset sammen. Hvilket som sådan er interessant nok. Nu synes hun, at hun så var også i grøften. Og synes jo bestemt ikke, at han har hvis Jeg var der ikke, så det skal ikke kunne sige, at man har. Eller, det er bare sjovt, at det går ud over ham. For jeg tror som sådan ikke, at han er dum. Han siger bare nogle dumme ting. Eller jo, det tror jeg måske nej. Han bliver jo Kenneth, der er DFU, Dansk Folkeparti ungdomsformand. Han er jo, nu siger jeg bare noget, skal altid trække det tilbage. Ikke? Han er virkelig syg at se. på. Han ligner jo sådan en ond sadistsvin, som håbede, at han sad nede, at Dr. Mengele og sprøjte en blå visk ind i de mørke øjne, så syr han. Han siger idemme syd. Det har jeg trykket tilbage igen. Jeg mente det jeg ikke, og jeg vil godt beklage, at jeg har sagt det. Det er de sagde. Ja. Øh, men Morten Messerschmidt, han virker til sådan set meget sød og rar. Altså, som menneske tror jeg, han er meget rart, det tror jeg. Øh, og så noget stiv dernede. Altså, vi siger også mange ting. hvor vi siger jo... Nå, det er også lidt det, altså... Det med at hejle, har jeg da også gjort for sjov nogle gange. ved du det. Mit problem er, eller min, min heldige er, så, at jeg ikke er medlem af Dansk Folkeparti, eller at og at jeg ikke sidder i, i grøften. Så, så, så det er jo lidt med også at overveje, hvorhen man gør de her ting. Altså. Jeg har også siddet i parken til ja. et i mange andre steder, hvor, at, uh, hvor man siger afkat. I siger afkat. Og man mørks spiller, så skal man måske lige sige, hvorfor vi gjorde. Det gjorde vi fordi. Jeg var med og se FSGO Viborg en gang. Og så bagerst, der sad der sådan nogle Viborg officials, så sige nogle for viborg Boldklub. Der er nogle sponsorer, der var med eller sådan noget. Og hver gang en af Søbenhavns mørke spillere. Thomas Rød, Suma. Vi fandt var med dengang den gang også? Forsvar. Så spiller jeg som i mere en dag. Skidig. Det David Nielsen også. Ej, men det var også lige meget. Så hver gang, at der kom der var mørke spiller og Bold. Hvad søgte hun, det for en afkat? Prøv lige at se afkatten, sagde de der i ikke? Og vi sagde bare, til nummer til Så da Thomas Røl blev skiftet ind, så var Michael Mio jeg ved ikke, hvor det var på grund af en eller anden, eller i for en eller anden. Ej, det er der utroligt så mange afkat, de har her i det her hus. <laughs> og så, øh, hvis der er Tivert Hodginton, der sådan, nu spiller dårligt, så siger Tivert, se der afkatten, fordi at, Nå, det at, at, ikke. Vi, vi sad sådan fem mennesker, ikke? og så er det sådan, at, internt, at vi ved, at det var ham spasseren, der... Okay fra Viborg der, og der sad og sagde, ja, fede var en af dem, der også sad og sidst, Det skal Han er sådan en DBU-fodboldskole i Arkebog. Så tænkte jeg bare, okay, det er fedt nok. Han er hver sommer. Og jeg kan håbe, at Kofi Mohammed, eller ja. hvem det nu må være skal lære at spille fodbold, eller ham vi Viborg på Hvor sidder. Prøv at din afgave, okay. Kan du så give dem den til en af de hvide der er, nu er vi på vej til London, ikke? Jeg kan se den godt være på vej til Liverpool og se Liverpool Chelsea, man. Det har vi sgu hellere til London. Nej, det, det fordi du ikke ved. Hvad sker der i Liverpool? Så er der returopgør i Champions League. Chelsea øh, den første kamp. Hvilket betyder, at de får en med 1, kan man sige. Og øh, den bliver så billig Liverpool Hvis Liverpool scorer et point i dag, hvis den ender uafgjort, så er de af på skal for ud Så et lille side tip, tid, hvem vinder? Ikke hvis den er i aften, hvis Liverpool scorer et mål. ikke? var også det, jeg saver det. Det ikke efter. <laughs> Hvis Liverpool skår et mål i dag, så er på hjemmebanger og Chelsea 0, fordi hvis Chelsea skår udmang så gælder det på to mål. Men hvis vi sender der i morgen, så har kampen med, uh, spillet. Så hvad er dine... Uh, hvem vinder? Det gør Chelsea sgu nok. Jeg tror jeg. Chelsea er også et vildt hold. Så er, det, så er jeg på Liverpool. John Terry, Eisen, Ashley Cole, Frank Lampard, Claude Magalela, Joe Cole, Drogba, Calou, Miguel, John Obi Miguel, det lyder som en fra Star Wars. <laughs> Men okay, det gør det ikke nemmere hos... Uh, Dirk Kyt, <laughs> hos Liverpool, hein? eller Pepe Reina, Reina, Reina, Reina, Daniel Arger. Og Jar Jar Binks. I den første kamp, ikke, der var det, hvis du forestiller dig, der er sådan et billede her af en fodboldbane, ikke? Så Drogba, Han løber hernede bare Du kender godt Daniel Arger, ikke? Dansk jo, dansk dog, spiller, ikke? Det er ham, der lavede fantastisk mål udefra. I en eller anden kamp? Ja, på leverprogram, ikke? Ja. kommer han løbende her. Ja. Drug by, som er en af værdskehederne. Ja, vi kan kæft så kommer vi godt af sted. ligger op i vores planhøjde, yep. og vi ser netop nu, lige nord om Amsterdam og Rotterdam, ude på vores venstre side. Og om en ganske kort tid, så drejer vi over på en direkte kurs til London. Vi forventer at være på jorden ifølge vores tidsplan ja, Det er trafikken, Ganske pæn vejr. London netop nu 20 grader, og en, uh, jo, lidt vind fra Nord Øst. ganske få høje skyer. Jeg håber, I befinder Goddebord nede turen og service så at jeg kom tilbage, når vi nærmere os. at der ikke har gjort kæmpe for landing. Det, der så sker, det er... Og så på engelsk og tysk og fransk. De ulempe med Sassu, det er, der er også Sverige og Norge med der. Så bliver det alt også sagt på de lande, på sprog der. Og ukrainsk. Ja, men Drogba, han løber så det er op langs højrekanten, ikke? Så spiller han bag Daniel Lager, og Lager, han falder også ved det her trække mod Portugal. Han kan han bare ikke, når bolden kommer bag ham. Så han lidt anden del af målet ved at våbe og stå. hvor han var det de, de drukkerne er fordi, ja, eller sådan noget, jeg kan skræftle Jeg jeg, er jeg kan godt være, at jeg har givet fra radioen, at jeg ved, her meget fodbold. Altså, engelsk fodbold, det er, at der er Jeg ved selvfølgelig, jeg, jeg, jeg følger ikke med, hverken Liverpool eller... Så men hvis det skulle være fan om noget, så ikke ved hende der, når de kommer til os. Affald. Hun har uh, måske været 50, 48 år? Ja, 52. Milf, milf, milf, milf, milf. Meget, meget, meget sød. Meget, meget lækker. Jamen, hun blinkede også lidt til dig, synes jeg. Der går hun, ikke? Jo, tror jeg. Nu står hun nede i baginde af flyet og vinker til dig. Jeg skal lige ned og pisse. Se en der står deroppe, ikke? Skærper, mand. Helt Det romper, er pørseren. Per i Virgin, ikke? På Virgin Express. Der har de sådan noget med, at uh, når der er 40, så kan der ikke være stevdester mere. Så får du uh, en eller job i koncernen. Så er du simpelthen for gammel til at rende rundt i et af Richard Bransons fly. Det gider jeg ikke det der. Nej, og i SAS, skal du være 40 for at få et job. Altså, altså, altså skal du helst være over 50 for at få et <laughs> rigtig godt betalt job. Hvad hedder det? Uh, ved du hvad? De siger at Singapore Airlines er der bedste at flyve med overhovedet. Silkeborg Airlines? Ja, Airlines. Ja, <laughs> Mellem Horsens og Silkeborg? Spiller det rart, du i Radio Silkeborg i højtalen? Nej, øh... Der er søde også det af, af søde stewardesser. I Silkeborg? Det tror jeg sgu også, der er der. Jeg tror, pigerne i Silkeborg er rigtig søde. Jyske piger er generelt rigtig søde. Dem kan vi godt lide. Sønderjyder. Vi ser også en der bullerkogte, der kommer nu. Passager. Ja, du kigger ned, men ja, du får ikke noget. Jeg kan du sige øh, til vores lyttere. Nej, hun har ejet med den anden hestekrav, mand. Kultzon og hestekraven, der er på venindetur til London. Så er sådan en forlænget weekend fra tirsdag til torsdag. Ja, de skal over og høre soko, tror jeg. Øj, du, ja, du kan regne, med, hvordan de skal de der? De skal over i teateret. De skal over og se... billetter til øh, Skønheden af Der er da kæft, mand. Pocahontas. Oh. Det er uh, meget noget have arme, tror jeg. Ja, det er, at man købe noget i katalog. Jeg kunne du godt bruge? Oh, Hvad er det for en blade? Det er bare skal jeg arme, Det er der Saces blad Jeg kunne bare godt tænke mig. Øh Så i det her skanorama, der er sassesbladet, der kan du så købe... Eller der er en annonce af <laughs> Genesis... ...i Messecenter Herning den 14. juni, ikke? Det er også fint nok. Så, hvad hedder det... Ja, det er det Live... Live Bandura, der var inde over der? Nej, nej, nej, Frank, det er det ikke, nej, nej, nej, nej. Det er en eller anden viemandskøjler. Det er jo ikke af Frank, det er jo ikke, han er ikke så i. Men så kan man købe limited VIP tickets left for sale. Tickets, including diner and drinks. Dinner and drinks, selvfølgelig. Dinner and drinks, til er 1250 kroner. Hold da kæft, mand Det er det, der koster at køre til Herning. <laughs> Benzin. Ja, man venter, man selvfølgelig bor i Herning. Jeg skal også lige sige, at i den her ekstra podcast, eller hvad det her bliver til det. alt det, vi siger, og folk, de føler sig, du hvad, altså trådt over fødderne, de bor i Jylland, eller jeg er en afgand, der har haft noget, det skulle sgu lige meget. Skal vi lunke det der nok? Det der, skal det her, i skal lunke det her nok. Måske, forsikter vi i. Og jeg kigger i det? Nej, nej, jeg har ikke rigtigt. Tak skal du have. Anders fik lige blinket til øh, hestekrav nummer to. Nej, nej, nej. Det var hun også sød. Nej, det var hun også sød. Det er en der på 49. Godt brugte på røbe, gode solbriller. Jamen, så er det da helt klart øh, i 10 km højde, man skal shoppe i med solbræller. No, nej, men altså, der er da tit, man meget fedt. Ja, sådan bare Rayban Ray-Ban, der var fedt for 20 år siden. Ja, jeg er ude at rejse med Bookhard, du. som <laughs> det er nu. Okay, så prøv lige at finde et par fede solbræller af det bladet. Uppet som jo så fortæller mig, hvilke ting, der er fede, eller Et SAS-magasin. SAS kan du finde nogle solbræller, du kan lide? Nej. Måske et uh, Dyrbærkern-smygge, kan du også få med hjem? Sådan en der sunglass, supernova, unisex-model. Ja, den er en bjarne ris, på, der er en de ser den. Og så er der en kække Polarid-model. Og en ray og en Sand. Den her ray er der meget fed. Ja, nej. Hvad mærker du, jeg sagde, osigt har i? det var flot. Hedselen er jo sådan en andre også. i. jeg godt tænke mig i fly, Hvem køber? Der Geo jensen Candle Holder i Lilla De samme som man køber Ray-Ban Men det var da det her katalog derfor Man kan købe flyde, ting man købte købe noget, Kun fordi man har glemt at købe noget Til, til det, det er damen der amme du... Tror du det ikke? Det tror jeg Experience Bobby Brown Hører du det? Det var jo det der hedder det, det er, Når <laughs> der er en vold skam dødssuperpæs Det var alt for meget kokain Det er godt man skulle skifte navn for at man begynder at sælge Organiske hudplejeprodukter det her Cigar, kan man jo ikke købe i EU. Det er det mærkende. Hvad kan man ikke købe i EU? Cigar, her. Eller det kan man sagtens, men... Det gør Så... Nu vil jeg lige tænde min iPod, og så vil jeg høre... Øh... Stereophonics... Så... Kan du runne rundt med den der flødige enzymat? <laughs> Find, jeg tror du, man kan få lov til at komme ud til kaptajnen? Ja, du skal spørge. Du skal spørge? Vi prøver at høre. Excuse me, can I please see the captain? Øsigt mig, uh, for jeg jeg skal få glå på piloten. Øsigt okay. uh, mig hedder det vel også egentlig. Øsigt mig. Øsigt mig. Jeg tror ikke, vi kommer op til piloten. Han er også dansker, Morten hedder han, han er lidt ung. Der stemmerne stod jo tit. Jeg lyder jo som en på 12, jo, men jeg er jo rigtig 56. <laughs> jeg lyder jo ikke på 105 jeg er 12. <laughs> er 12. Nå, jeg hører lige musik. Højle. Mere i London. Her er de sorte spejler, en ny